Мемуари Гейші Артур Голден Розділ 4 Перші дні перебування у цьому дивному місці мені здавалося, що краще втратити руки та ноги, ніж сім'ю та будинок. Я вже не сумнівалася, так як я жила раніше, мені вже ніколи не доведеться жити. Я думала тільки про те, наскільки я нещасна, і, звичайно, мене дуже хвилювало, чи побачу я знову сацу я втратила батька і матір, і навіть звичний одяг. І те, що я все ж таки вижила, здавалося дивним. Пам'ятаю одного разу, відтираючи котли для варіння рису, я настільки втратила відчуття реальності, що перервавши роботу, протягом якогось часу розглядала свої руки, намагаючись переконатися в тому, що саме я відтирала казан у цей час і в цьому місці. Мама обіцяла, що якщо я старанно працюватиму і добре поводитимуся – то через кілька місяців зможу приступити до навчання. Як я дізналася від Гарбузика, початок занять означає щоденне ходіння до школи, розташованої в іншому кінці Джіона, і розуміння там мистецтва музики, танцю та чайної церемонії. Усі дівчатка, майбутні гейші, прали уроки в одній школі, тому я сподівалася обов'язково зустріти там Сацу, і до кінця першого тижня налаштувалася поводитися, як слухняна корова, яку ведуть на мотусті, сподіваючись, що зрештою мама виконає свою обіцянку. Здебільшого мені доручалася досить проста робота. Я прибирала в кімнатах, підмітала брудний коридор і таке інше. Іноді мене посилали в аптеку за маззю від корости, яка іноді дошкуляла кухарям. Іноді відправляли в магазин на проспекті Шейо за рисовими крекерами, улюбленими ласощами анті. На щастя, найнеприємніша робота, як, наприклад, миття туалетів, доручалося старшим дівчатам. Але як я не намагалася, мені все ж таки не вдавалося справити потрібного враження, бо в мої щоденні обов'язки входило значно більше доручень, ніж я була в змозі виконати. Це завдання до того ж дуже ускладнювала Гренні. Мені не доручалося прислуговувати Гренні, так принаймні я зрозуміла зі слів Анті, але якщо Гренні викликала мене, я не могла проігнорувати прохання головної людини в океї. Якось, наприклад, я несла чай для мами, коли почула її крик Де це, дівчисько? Надішліть її до мене. Я відставила тацю з чаєм і поспішила до кімнати, де снідала Гренні. «Чи не здається тобі, що в цій кімнаті дуже спекотно?» – запитала вона мене після того, як я опустилася перед нею на коліна. «Чому ти не зайшла і не відчинила тут вікно? Вибачте, Гренні, я не знала, що вам жарко. Мені жарко, невже не видно?» Вона їла рис, і кілька зерен прилипли до її нижньої губи. Дивлячись на неї, я б не подумала, що їй погано, але все ж таки попрямувала до вікна і відкрила його. У кімнату одразу влетіла муха і почала кружляти над її їжею. «Що з тобою відбувається?» – запитала вона, відганяючи муху паличками. «Інші дівчата, відчиняючи вікна, ніколи не впускають мух. Я попросила вибачення і сказала, що принесу ляпавку для мух». І вб'єш муху на моїй їжі? Ні-ні, не треба, стій поряд зі мною, доки я їм і відганяй її від мене. Так я стояла поряд із Гренні, поки вона їла. І вкотре слухала її історію про великого актора Кабуки Ічимура Узамона Чотирнадцятого, який узяв її чотирнадцятирічну за руку під час вечірки, присвяченої спогляданню місяця. До того часу, коли вона дозволила мені піти, чай мами зовсім охолонув, і нести його їй було просто незручно. І кухар, і мама залишилися незадоволені мною. Справа полягала в особливій нелюбові гренні до самотності. Навіть коли вона ходила в туалет і сиділа навпочіпки, Анті стояла поруч і тримала її за руки, допомагаючи їй зберігати рівновагу. Запах був настільки нестерпним, що бідолашна Анті буквально ламала собі шию намагаючись якнайдалі відсторонитися від того, що відбувається. Мені, на щастя, не доводилося виконувати подібну роботу. Але Гренні завжди змушувала мене робити їй масаж, коли вона чистила вуха. І це, треба сказати, набагато неприємніше, ніж ви думаєте. Перший час мені ставало погано, коли вона розстібала свою сукню і спускала її вниз, оголюючи плечі та шию, вкриті в'ялою та жовтою, як укурчати шкірою. За її молодості гейші користувалися різновидом пудри під назвою китайська глина, приготовленої на основі свинцю. Глина від присутності в ній свинцю ставала отруйною, і ця отрута вплинула на шкіру, а можливо й на характер Грені, зробивши його таким поганим. Крім того, вона любила ходити на гарячі джерела на півночі Кіото. Все було б чудово, якби ця свинцева пудра легко змивалася. Вона ж, вступаючи в поєднання з якимось із елементів води, утворювала барвник, що руйнує шкіру. Гренні була не єдиною постраждалою від цієї пудри. Навіть на початку Другої світової війни на вулицях Джіона часто зустрічалися старі жінки з обвислою жовтою шиєю. Одного разу, через три тижні після моєї появи в Океї, я прибирала в кімнаті Хацумому пізніше, ніж зазвичай. Я побоювалася Хацумому, хоч і дуже рідко з нею бачилася через її напружений спосіб життя. Мені дуже не хотілося, щоб вона застала мене одну у своїй кімнаті. Тому я завжди намагалася прибрати в неї до того, як вона піде з Океї на урок танцю. На жаль, того ранку Грені затримала мене майже до обіду. Хацумому належала найбільша кімната в Океї. Більше, ніж увесь наш будинок в Йоридо. Я не могла зрозуміти, чому її кімната настільки більша, ніж у всіх інших, поки старші дівчата не пояснили мені, що зараз Хацумомо – єдина гейша в Океї, а раніше їх було і три, і чотири, і всі вони жили разом в одній кімнаті. І хоча Хацумомо жила сама, безлад вона влаштовувала за чотирьох. Того дня в її кімнаті до розкиданих журналів і пензликів, залишених на матах біля крихітного столика для макіяжу, я виявила огризок яблука, а під столом порожню пляшку з-під Вона, певне, не зачинила вікно, на яке напередодні ввечері п'яна повісила своє кімоно. І вітер розбив дерев'яну раму. Зазвичай на той час Анті, зобов'язана стежити за одягом в Океї, вже збирала кімоно, але тоді з якоїсь причини вона цього не зробила. Я якраз підійшла до вікна, щоб закрити раму, коли вхідні двері настіж відчинилися. Я обернулася і Хацумому постала перед моїми очима. «О, це ти? Я бачу, ти наводиш ладу моїй кімнаті. Це ти постійно переставляєш мої баночки з косметикою. Перепрошую, але я лише пересуваю їх, щоб витерти під ними пил». «Але якщо ти доторкатимешся до них, вони пахнутимуть так само, як ти», – сказала вона. «А потім чоловіки будуть говорити мені, «Хацумомо-сан, чому ти смердиш, як неосвічене дівчисько з рибальського села?» Думаю, ти зрозуміла мене, чи не так? Але давай для впевненості повторимо ще раз. Отже, чому ти не повинна торкатися моєї косметики? Я довго змушувала себе вимовити це, і зрештою сказала, бо ви пахнете так само, як я. Дуже добре. І що чоловіки говоритимуть мені? Вони будуть говорити, оха цумомо, від тебе пахне, як від дівчинки з рибальського села. Мм, mm, щось мені не подобається, як ти вимовила цю фразу, але я сподіваюся, тобі все ясно. Не розумію, чому дівчата з рибальських селищ так погано пахнуть. Днями твоя старша сестра шукала тебе тут, і від неї виходив такий самий огидний запах. Я стояла перед нею з опущеною головою, але коли Хацумомо промовила ці слова, я подивилася їй прямо в очі, намагаючись зрозуміти, чи правду вона каже». «Ти така здивована. Невже я нічого не казала тобі? Вона приходила сюди та розповіла мені, де живе. Можливо, вона сподівається, що ти її знайдеш і ви зможете разом втекти. Хацумомо-сан, ти хочеш дізнатись, де вона? Добре, ти зможеш заробити цю інформацію і коли я придумаю, як, повідомлю тобі. А зараз забирайся звідси». Мені не хотілося їй злити, але все ж таки перш ніж вийти з кімнати, я зупинилася, сподіваючись вмовити її. «Хацумомо-сан, я знаю, ви не любите мене», – сказала я, – «але не були б ви такі ласкаві сказати мені, де її шукати? На подяку за це я обіцяю вас більше ніколи не турбувати». Мені здалося, Хацумомо дуже втішили мої слова, обличчя їй світилося від задоволення. Зізнатися, я раніше не бачила такої гарної жінки. Чоловіки на вулиці іноді зупинялися і виймали з рота сигарету, залюбувавшись нею. Вона підійшла до мене так близько, ніби хотіла щось прошепотіти на вухо, але посміхнувшись, вона вдарила мене. «Хіба я не наказала тобі вийти з моєї кімнати?» Від несподіванки я розгубилася, вибігла з кімнати і впала в коридорі на підлогу, затуляючи обличчя руками. Раптом відчинилися двері маминої кімнати. «Хацумомо!» – закричала мама, допомагаючи мені підвестися. «Що ти зробила, Чіо?» Вона говорила про втечу з Океї. Я вирішила, чи буде краще, якщо я вдарю її замість вас. Мені здається, ви дуже зайняті, щоб займатися цим самостійно. Мама покликала прислугу, попросила принести їй свіжого імбиру, відвела мене до себе в кімнату і посадила за стіл. А сама попрямувала до телефону, щоб закінчити перервану розмову. Єдиний телефон у Океї, яким можна було дзвонити за межі Джіона, висів на стіні в її кімнаті, і нікому, крім неї, не дозволялося ним користуватися. Відходячи від телефону, вона залишила трубку на полиці, а коли взяла її знову, то стиснула своїми міцними пальцями так сильно, наче хотіла її розплющити. «Вибачте», – сказала вона в трубку своїм різким голосом, – «Хацумому знову б'є дівчат». У перші тижні мого проживання в Океї я відчувала неприродну повагу до мами, що схоже на те, що відчуває риба по відношенню до рибалки, що виймає гачок з її рота. Можливо, це було пов'язано з тим, що я бачила її всього кілька хвилин на день, поки прибирала її кімнату. Вона завжди опинялася на місці, сиділа за столом, зазвичай із бухгалтерською книгою. Мама не любила, коли хтось торкався її ліжка, навіть міняв білизну. І в її кімнаті постійно стояв запах брудної білизни. А паперові жалюзі на вікнах були забруднені попелом її люльки. Все це надавало її кімнаті трохи занедбаного похмурого вигляду. Поки мама розмовляла по телефону, одна зі служниць принесла імбир і приклала його до мого обличчя. Постійне грюкання дверима розбудило маленьку собачку-мами таку – хворобливу істоту з плескатою мордою. Здавалося, в її житті існувало лише три заняття – Гавкати, чхати і кусати тих, хто намагався її погладити. Коли служниця пішла, так улягла за моєю спиною. Це був один з її маленьких трюків. Вона любила розляхтися там, де я можу ненароком наступити на неї. І як тільки я робила це, кусала мене. Я почала почуватися між мамою і Таку, як миша, що потрапила у ковзні двері. Але мама нарешті перестала розмовляти по телефону і сіла за стіл – вона подивилася на мене своїми жовтими очима і сказала «Тепер послухай мене, моя дівчинко. Можливо, ти чула, як хацумом обреше. Але їй дозволяється набагато більше, ніж іншим, тим паче тобі. Я хочу знати, чому вона тебе вдарила». «Вона хотіла, щоб я пішла з її кімнати, мамо», – сказала я. «Мені дуже соромно за те, що трапилося». Мама зажадала від мене повторити сказане з правильним акцентом, прийнятим у кіото». «І який так важко давався мені». Задоволена відповіддю, вона продовжила. «Мені здається, ти не зовсім розумієш своїх обов'язків у Океї. Ми всі тут думаємо тільки про одне – як допомогти Хацумому залишатися успішною гейшою. Навіть Гренні, хоча ти її, можливо, сприймаєш як стару з неприємним характером, насправді цілими днями думає про те, як допомогти Хацумому». Зрозуміти слова мами, я зовсім не могла. Чесно кажучи, навіть ганчірку підлоги навряд чи вдалося переконати, що Гренні могла комусь бути корисна. Якщо такі шановні люди, як Гренні, цілими днями працюють, намагаючись полегшити життя хацумому, уяви, наскільки завзятіше маєш працювати ти. Так, мамо, я дуже старатимуся. Мені не хотілося б ще раз почути, що ти знову засмучуєш хацумому. Інші маленькі дівчатка примудряються не траплятися їй на очі, і тобі варто наслідувати їхньому прикладу. Звичайно, мамо. Але перш ніж я піду, можна вас дещо запитати. Чи може хтось знати, де зараз моя сестра, мені хотілося б надіслати їй записку. У мами був особливий рот, надто великий для її обличчя, і тому велику частину часу він залишався відкритим. Але тепер вона зусиллям стиснула свої зуби разом, ніби давала мені можливість краще розглянути їх. Виявляється, так виглядала її посмішка. Я зрозуміла це, почувши звуки, які кашляють, що означали, що вона сміється. «Чому я маю говорити тобі це?» – спитала вона. Вона ще кілька разів посміхнулася і махнула мені рукою, пропонуючи залишити її кімнату. Коли я вийшла з кімнати, Анті чекала на мене на сходовій клітці з дорученням. Вона дала мені це бро і відправила на дах. Я піднялася вгору сходами до люка, а потім через нього на дах. Там на дерев'яних підпорах стояв бак для збору дощової води. Дощова вода стікала вниз і омивала туалет поряд із кімнатою мами, оскільки водопроводу на той час у нас ще не було. Погода стояла суха і в туалеті стало смердіти. Мені наказали налити у бак стільки води, щоб Анті змогла кілька разів сполоснути туалет. Черепиця спекотного полудня здалася мені гарячою, як кастрюля, і я згадала про холодну воду нашого сільського ставка, у якому ми любили купатися. Усього кілька тижнів тому я ще жила вдома, але все це було так далеко від мене. В мене, яка сиділа на даху Океї. Анті попросила мене зірвати траву, що виросла на даху, перш ніж я спущуся вниз. Я подивилася на оповите туманом місто, і на гори, що оточували мене як тюремні стіни. Десь під одним із цих дахів – моя сестра, так само, як і я, виконує якісь доручення. Задумавшись, я випадково зачепила бак, і частина води виплеснулася на двір. Приблизно через місяць після мого приїзду в Окейю мама оголосила, що настав час вирушати до школи. Провести мене до школи і представити вчителям доручили «Гарбузику». А хацумому, після уроків треба було відвести мене до реєстраційного офісу, про який я ніколи раніше не чула. Цього ж вечора мені дозволялося спостерігати за тим, як вона накладає грим і одягається в кімоно. За традицією Океї, того дня, коли дівчинка вперше вирушає до школи, їй показують обряд одягання та прикраси головної гейші. Гарбузик, яка дізналася, що поведе мене до школи наступного ранку, дуже занервувала. «Ти ні в якому разі не мусиш проспати», – сказала вона мені. «Краще втопитися в туалеті, ніж запізнитися». Я бачила, як рано вранці, готова розплакатися, гарбузик виходить з океї, з очима, які не встигли на той час, як слід розкритися. І справді, я кілька разів чула, як вона плакала, проходячи у своїх дерев'яних туфлях повз кухню. Вона з'явилася в океї всього за півроку до мене, але ходити в школу стала тільки через тиждень після мого приїзду – Повертаючись засмученою вдень на обід, вона одразу ховалась у кімнатах прислуги від сторонніх очей. Наступного ранку я встала раніше, ніж зазвичай, і вперше одягла просту бавовняну біло блакитну, прикрашену дитячим малюнком із квадратів шкільну сукню. Напевно, вона виглядала не більш елегантно ніж гостьова сукня в готелях, призначена для відвідування ванної кімнати. Але ніколи раніше мені не доводилося одягати нічого кращого І хоч скільки-небудь схожого на це обрання Стурбована гарбузик чекала мене біля входу І збиралася засунути ноги в черевики, коли Гренні покликала мене до своєї кімнати Ні, закричала гарбузик, і її обличчя почало розтікатися, як віск, який плавиться Я знову запізнюся, давай підемо і вдамо, що ми її не чули Я хотіла наслідувати її пораді, але Гренні вже стояла в дверях і чекала мене, обпікаючи поглядом. І хоча вона затримала мене не більше, ніж на 10-15 хвилин, на той час у гарбузика в очах стояли сльози. Коли ми нарешті вийшли, гарбузик пішла так швидко, що я ледве встигала за нею. «Ця стара жахлива», – сказала вона, – «після того, як ти помиєш її шию, обов'язково поклади свої руки в тарілку із сіллю. Для чого?» Моя мама часто казала мені, зло поширюється у світі через дотик. І я знаю, що це правда. Мама зіткнулася на дорозі з дияволом і після цієї зустрічі померла. Якщо ти не будеш очищати свої руки, то перетворишся на зморщений старий оселедець, як гренні. Ми з гарбузиком одного віку і жили в абсолютно однакових умовах. Я думаю, нам було б про що поговорити, маємо таку можливість. Але увесь наш час витрачався на виконання численних доручень. Нам важко вдавалося викроїти хвилинку навіть для їжі. Але їли ми теж у різний час. Гарбузик, як старша у Океї, їла раніше за мене. Таким чином я не знала про неї практично нічого, окрім того, що вона з'явилася в Океї за шість місяців до мене. Тому я почала розпитувати її. «Гарбузику, ти родом із Кіото? У тебе акцент майже такий самий, як у всіх тут». «Я народилася в Сапоро, але коли мені виповнилося п'ять років, мама померла, і батько відправив мене до Кіото, до дядька, а торік дядько збанкрутував, і я опинилася тут». «Але чому ти не втекла до Сапоро?» «Мій батько бідував, і минулого року помер, мені нікуди тікати. Коли я знайду свою сестру, ти зможеш утекти разом із нами». Знаючи, наскільки давалося гарбузику навчання, я очікувала, що вона дуже зрадіє моїй пропозиції, але вона нічого не відповіла. На той час ми пішли до проспекту Шейо, мовчки перетнули його. Саме цим перевантаженим транспортом-проспектом містер Беку віз нас із САЦУ зі станції. Зараз же, рано вранці, зустрічалися лише рідкісні трамваї в долині і нечисленні велосипедисти. Ми перейшли на інший бік проспекту, опинившись на вузькій затишній вулиці. І гарбузик вперше з того часу, як ми вийшли з Океї, зупинилася. «Мій дядько – дуже хороша людина», – промовила вона. І перед тим, як відправити мене в Окею, він сказав, «Деякі дівчата розумні, деякі дурні. Ти гарна дівчинка, але ти з нерозумних. Ти ніколи не зможеш робити в цьому житті по-своєму. Я посилаю тебе туди, де люди розкажуть, що треба робити». Вчини так, як вони говорять, і вони завжди подбають про тебе. Тож якщо ти хочеш жити по-своєму, Чіосан, живи. Але я знайшла місце, де хотіла прожити своє життя. Я вперто працюватиму, я маю це робити, щоб вони не вигнали мене. І я скоріше кинуся зі скелі, ніж прогавлю свій шанс стати гейшою, як хацумому». Гарбузик замовкла і глянула на щось, що лежало на землі за моєю спиною. «О, Боже, Чіосан! вигукнула вона. «Невже тобі, побачивши це, не хочеться їсти?» Я обернулася і побачила вхід до Окею. На дверній полиці розташовувалося невелике святилище Сінто з підношенням солодкого рисового пирога. Я подумала, гарбузик зацікавилася саме пирогом, але її погляд кинувся на землю. На стежці, що вела до дверей, виднілися тільки мох і кілька кущів папороті. І нарешті я побачила те, чого так жадала гарбузик – на розі вулиці лежала паличка з одним шматочком риби, обсмаженої на вугіллі. Торговці продавали її з воза минулої ночі. Зазвичай запах соусу збуджував мене, адже служницям на кшталт нас не давали практично нічого, крім рису та солоних огірків. Раз на день ми їли суп, а двічі на місяць – сушену рибу. Але навіть незважаючи на це, у шматочку риби, що лежить на землі, не було, на мій погляд, нічого апетитного. Тим більше, що по ньому прогулювалися дві мухи. Гарбузик належала до типу жінок, схильних до повноти. Іноді я чула, як її шлунок бурчить від голоду. І все ж я не вірила, що вона справді збирається з'їсти цей шматок, доки не побачила, як вона оглядається, чи немає когось на вулиці. «Гарбузику, якщо ти справді голодна, на бога, візьми рисовий пиріг із полиці. Ти ж бачиш, мухи вже поласували цією рибою». Я більша, ніж вони, сказала вона. До того ж є дар, татство. Вона нахилилася і підняла рибу. Я виросла в такому місці, де діти їдять усе, що рухається. Якось у чотири роки із чиєїсь подачки я з'їла живого цвіркуна. Але бачити, як гарбузик стоїть посеред вулиці зі шматочком риби, обліпленого мухами, здавалося більш ніж дивним. Вона дула на мух, намагаючись відігнати їх, але вони тільки перелітали на інше місце. Гарбузику ти не зможеш його з'їсти, сказала я, адже це все одно, що облизати бруківку. А що ти маєш проти бруківки, спитала вона. І з цими словами, я б не повірила, якби не побачила на власні очі, гарбузику пала на коліна і, сильно висунувши язика, лизнула бруківку. Я розплющила рот від подиву. Піднявшись на ноги, вона виглядала так, ніби й сама не вірила у вчинене. Гарбузик витерла язик долонею, кілька разів сплюнула, затиснула шматочок риби між зубами і стягнула його з палички. Усю дорогу від пагорба до дерев'яних воріт шкільного комплексу гарбузик жувала цей шматочок. Мабуть, їй попався хрящ. Коли ми увійшли у двір, я відчула болі у шлунку. Таким лякаючи величезним здався мені сад. Вічно зелені чагарники та вигнуті сосни оточували ставок, який кишив коропами. Біля найвужчої частини ставка лежала кам'яна плита. На ній стояли дві жінки похилого віку, прикриваючись парасольками від ранкового сонця. Насправді лише кілька будівель комплексу належали школі. Масивна будівля на задньому плані виявилася театром Кабурендю, де гейші Джіона щовесни представляли танці стародавньої столиці. Гарбузик поквапилася до входу в довгу дерев'яну будівлю, яку я прийняла за житло прислуги. Але саме це й була школа. У її приміщенні поширювався характерний запах смажених чайних листків. Що навіть зараз повертає мої тодішні відчуття, ніби я знову йду на заняття. Я зняла туфлі і хотіла поставити їх у найближчий осередок. Але Гарбузик зупинила мене і розповіла про існування негласного правила, що регламентує, кому який осередок використовувати. Гарбузикові, як одній з нових учениць, належала верхня. А я, тому що взагалі прийшла сьогодні вперше, мала поставити своє взуття ще вище. Будь дуже обережною, не наступи на чужі туфлі, коли ставитимеш нагору свої. Якщо ти випадково зробиш це, то почуєш таку лайку, що твої вуха покриються похирями. Усередині шкільна будівля виглядала старою й запорошеною, як давно покинутий будинок. Наприкінці довгого залу стояла група дівчаток. Я сподівалася серед них побачити сацу, але коли вони повернулися і подивилися на нас, я засмутилася, не виявивши її. Волосся у всіх було покладено в однакову для всіх молодих гейш зачіску – варашенобу, і вони трималися так, Ніби знали про Джіон набагато більше, ніж я чи гарбузик взагалі колись зможемо дізнатися. У просторій класній кімнаті у традиційному японському стилі вздовж однієї стіни розташовувалась велика дошка, на якій на вішалках висіли дерев'яні дощечки з написаними на них жирним чорним шрифтом іменами. Я все ще погано читала, хоча ходила до школи в Йоридо, а з моменту приїзду в Кіото щодня близько години займалася з Анті. Але кілька імен я змогла прочитати. Гарбузик підійшла до маленької скриньки, що стояла на циновці, дістала дощечку зі своїм ім'ям і повісила її на першу порожню вішалку. Дощечка на стіні була листком для підписів. Потім ми заходили до інших класних кімнат і розписувалися так само. У Гарбузика того дня було чотири уроки. Музика, танці, чайна церемонія та особливий вид співу, що називається «Нагаута». Від переживань, що вона прийшла останньою, Гарбузик без перестанку смикала пояс своєї сукні. Лише коли ми збиралися йти зі школи, щоб поснідати в Океї, і вже одягли черевики, Гарбузик частково заспокоїлася, помітивши маленьку дівчинку нашого віку, що бігла через сад із розпатленим волоссям. У Океї ми з'їли суп і відразу повернулися до школи. Гарбузик одразу розклала свій самі сен. Це незвичайний музичний інструмент. Деякі називають його японською гітарою, але насправді він набагато менший, ніж гітара, з дерев'яною декою, з трьома дерев'яними кілочками, що обертаються на кінці. Тіло інструменту є дерев'яним ящиком, обтягнутим зверху як барабан котячою шкірою. Отже, гарбузик розклав свій самі сен і з висунутим язиком почала налаштовувати його. Але в неї зовсім не було музичного слуху, тому ноти скакали, як човни на хвилях, так і не знаходячи своїх місць. Незабаром усю кімнату, акуратно, як шоколадки, укладені в коробці, заповнили дівчата із самісенами. Я, не відриваючись, стежила за дверима в надії одного разу побачити Сацу. Через якийсь час увійшла вчителька – маленька жінка похилого віку із пронизливим голосом. Її звали Мізумі. А це за звучанням дуже близько до Незумі, японською Миша. І поза очі так її прозвали Мишею. Миша стала колінами на подушечку перед класом. І навіть не спробувала набути доброзичливого вигляду. Коли учениці дружно вклонилися їй і сказали «доброго ранку», вона лише сердито подивилася на них, не промовивши жодного слова. Нарешті вона глянула на дошку, що висіла на стіні, і покликала першу ученицю. Та дівчина, мабуть, мала велику зарозумілість. Вона буквально випливла на середину кімнати, вклонилася вчительці та почала грати. Через дві хвилини миша зупинила її і висловила з приводу її гри безліч неприємних зауважень. Після цього вона розкрила віяло, обмахнула ним ученицю та відпустила її. Дівчинка подякувала їй, вклонилася і повернулася на своє місце, а миша назвала ім'я наступної учениці. Так тривало близько години, доки черга не дійшла до гарбузика. Вона, як я помітила, дуже нервувала. І справді від початку все пішло не так, як треба. Спочатку миша зупинила її, взяла семісен і перетягла струни. Гарбузик продовжувала гру, але учениці почали переглядатись, не розуміючи, яку п'єсу вона намагалася виконати. Миша сильно стукнула по столу, веліла всім дивитися на неї і складеним віялом почала відбивати такт, допомагаючи гарбузикові. Але все виявилося марним і Миша вийшла з себе. Вона почала розтягувати гарбузикові пальці і зрештою кинула інструмент на циновки. Гарбузик підняла його і пішла на своє місце зі сльозами на очах. Потім я зрозуміла, чому гарбузик так намагалася не прийти до класу останньою. Дівчинка з непричесаним волоссям, що бігла до школи, коли ми йшли на сніданок, вийшла в центр кімнати і вклонилася. «Не гай свого часу на те, щоб бути ввічливою зі мною», – проскріпіла Миша. «Якби ти не спала так довго вранці, то прийшла б вчасно». Дівчинка вибачилася та почала грати, але вчителька не звертала на її гру жодної уваги. Вона лише сказала… «Ти дуже довго спиш уранці. Ти хочеш, щоб я навчала тебе, а сама навіть не спроможешся прийти вчасно до школи. Іди на місце. Я більше не хочу витрачати на тебе свій час». Коли урок закінчився і клас відпустили, гарбузик вивела мене на середину кімнати, і ми обидві вклонилися миші. «Я хотіла представити вам Чіо, пані вчителько, і попросити вас навчати її, бо вона має дуже мало здібностей. Гарбузик зовсім не хотіла мене образити». Так люди іноді говорять, прагнучи виглядати чемними. Моя власна мати сказала б на її місці так само. Якийсь час Миша мовчки розглядала мене, а потім сказала, «Ти розумна дівчинка, я бачу це навіть не поговоривши з тобою. Можливо, ти зможеш допомогти своїй старшій сестрі з уроками». Вона, безумовно, мала на увазі гарбузика. «Пиши своє ім'я на дошці щоранку», – сказала вона мені. «Поводься тихо в класі, я забороняю будь-які розмови». «Будь завжди уважна під час уроків. Якщо ти виконуватимеш усі ці вимоги, я дам тобі все, що зможу». Вона розвернулася і вийшла. У коридорі на перерві я безуспішно шукала Сацу. «Невже я її більше ніколи не зустріну?» Побачивши мене такою засмученою, одна вчителька навіть запитала. «Що з тобою трапилося?» «Нічого страшного, просто я випадково прикусила губу». Для переконливості я відразу сильно прикусила губу і відчула смак крові. На наступних уроках гарбузик виявилася принаймні не гіршою у класі. І це мене порадувало. У танцювальному залі вона виглядала навіть трохи граційною. Урок співу через відсутність слуху виявився для неї складнішим. Але ми співали всі разом. І їй вдавалося приховувати свої помилки за рахунок тихішого голосу. Після кожного уроку гарбузик представляла мене вчителям. Одна вчителька запитала мене, ти живеш із гарбузиком в одному Океї? Так, у Океї Ніта, отже ти живеш із Хацумомо-сан. Так, Хацумомо зараз єдина гейша у нашому Океї. Я навчатиму тебе співу доти, доки ти будеш жива. І вчителька засміялася, ніби дуже вдало пожартувала і відправила нас додому.